și în cer și pe pământ, El tată, și sfânt. Pe calea undelor de radio ne întâlnim din nou, iubiți ascultători, cu ocazia programului le 274, care vă este adus cu multă dragoste și iubire, cu multă dăruire de inimă, de emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții, prin preotul Valeriu. Lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 28, din Evanghelia după Luca de la capitolul 24, după ce mai întâi vom adăuga încă un mănânc de gânduri în legătură cu versetul 27, gânduri pe care din motive de timp nu le-am putut acoperi. Mai înainte de acestea însă dați-mi voie să vă spun cum a biruit un om patima fumatului. Se spune că acel om era pe cale de a se întoarce la Dumnezeu și suferea cumplit de patima fumatului. Toate încercările de a se lăsa de fumat păreau zadarnice. Dar într-o zi, S-a prins în el o dorință și o voință nestrămutată de a se lăsea de această patimă de a-și învinge slăbiciunea. El a ridicat ochii spre cer și a zis, Doamne Iisuse, Tu ne-ai dat puterea să călcăm peste scorpioni veninoși și balauri înfricoșători, iar eu, ticălosul, nici măcar nu pot să omor această buruiană, această mică șopârlă? Apoi scoase tabacera din buzunar, o aruncă în mijlocul drumului și o călcă în picioare. Din acel moment, omul nostru s-a lăsat pentru totdeauna de fumat, a biruit patima cu puterea lui Isus. Să știți că această expresie, a călcat-o în picioare, este plină de toată semnificația și demnă să-i dăm atenție. Cu ocazia numirii în funcție a lui Iosua în locul lui Moise, Domnul Dumnezeu îi face niște făgăduințe mari și minunate, printre care una ne atrage atenția, în mod deosebit și este corelată în chip minunat la întâmplarea cu despre care am vorbit. În Iosua, la capitolul 1, versetul 3, Dumnezeu spune așa, Orice loc pe care îl va călca, talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. După ce Dumnezeu mai întâi îi arată granițile întregii țări pe care a hotărât să o dea, poporului Israel și spuse, iată, aceasta este țara ta, vine acum și spune că orice loc pe care îl va călca talpa piciorului, acela va fi al vostru. Aceasta arată în chip minunat că noi avem totul, cum ne arată cuvântul, deplin în Hristos. Oricât ni s-ar părea de grozav, toată neprihănirea, toată sfințenia Domnului Hristos, ne este dăruită nouă de Dumnezeu Tatăl, datorită jertfei Domnului Hristos, morții și învierii Lui. Problema cât stăpânim din ceea ce ni s-a dat este cu totul deosebită. Aici intervine în discuție al doilea element și anume voința noastră. Cât am luat, mie mi se poate da atunci când sunt flământ, foarte multă mâncare și cea mai bună pot fi luat și băgat într-o brutărie plină cu pâine. Dacă însă nu iau nimic, nimic nu e al meu. Și a mea, din toată pâinea aceea, este numai atâta câtă iau cu mâna, o iau în gură, o mestec și o introduc în stomac. Noi suntem puși în Hristos, ca lui Putere ne-a tot ce privește viața și evlavia, dar adaugă imediat Sfântul Apostol Petru prin cunoașterea lui Hristos. În măsura în care mă străduiesc să-L cunosc pe Hristos, îmi pot însuși ceea ce El mi-a dat și numai atât este al meu, cât m-am străduit să îmi însușesc. Ni se spune despre fumătorul acesta că la un moment dat și-a ridicat ochii către cer și mai întâi a amintit promisiunea lui Dumnezeu, care spune, ne-a dat putere să călcăm peste șerpi, peste năpârci și peste toată puterea diavolului. După ce amintește Domnului aceasta și spune în numele Domnului Iisus Hristos, prin a cărui jept și înviere mi-ai dat harul și puterea să trec peste șerpi, năpârți și puterea diavolului. pășesc acum, Doamne, trec tabacherea aceasta sub picioarele mele. Și din clipa aceea, pofta fumatului a fost călcată în picioare literalmente de acest om. Ce a avut el deosebit acum de ce n avusese înainte? I-a dat Dumnezeu ceva în plus? Nu! Dumnezeiasca lui putere îi dăruise dinainte tot ce privește viața și evlavia. Dar de ce n-a avut el putere? Pentru că nefolosindu-se de această putere, a rămas în continuare rob poftei fumatului. În momentul în care însă a spus, cred ce ai spus Tu, Doamne, și în numele Tău, în temeiul biruinței și împuternicirii pe care mi-ai dat-o de astăzi înainte, va rămâne sub talpa mea bricheta și fumatul, din momentul acela, puterea care era dată deja mai demult a devenit proprietatea Lui. Niciun păcat, nicio slăbiciune din viața noastră care ne ține în cărobi, nu ne ține pentru că n-am avea putere, pentru că Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Mai spune apostolul Pavel iarăși, pot totul, dar unde? În Hristos. Niciuna din slăbiciunile care ne stăpânesc nu ne stăpânesc că n-am avea putere sau că Dumnezeu nu ne-ar fi dat ceva, ci pentru că noi nu le punem sub talpa picioarelor noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceres, te rugăm să binecuvintești și ascultarea în minutele care stăm a Cuvântului Tău, în așa fel încât să ne bucurăm de tot ceea ce ne-ai dat în Domnul Hristos și în numele Domnului Isus Hristos, prin puterea Duhului Tău Cel Sfânt, să punem sub talpa picioarelor noastre tot ceea ce până acum ne-a robit. Și aceasta să o facem pentru ca biruința Domnului Hristos să răsune și astăzi cu tot atâta putere, cu cât a răsunat acum 2000 de ani pe crucea Glor Gotei, spre slava numelui tău și bucuria noastră veșnică. Amin! Eu strig, eu strig, eu strig, eu, stric, eu stric, să fie Domnul, să fie Domnul. Și ajung la izbăvire Și ajung la izbăvire Toate sâncile din care Le cu o privire Le înaturc o privire Eu strig Eu strig Eu, stii. eu, stii. eu, stii. eu stii. Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul, și orice noapte se topește, și orice noapte se topește. Pimenii vă fără pieti. Alus cum strălucește. A fost cum sălucește. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și toate stâncile din cale le înlătur copivire. O dacă pe buzele noastre, dacă în inimile noastre, dacă în gândurile și în Duhurile noastre ar fi Domnul, mai mult. Decât partidele politice, mai mult decât orânduirile sociale, mai mult decât toate cele de pe pământ, toate stâncile din cale ar fi înlăturate cu o privire. Dacă ne-ar interesa mai mult stăpânirea Domnului asupra vieții noastre, decât stăpânirea politică din țară, dacă ne-ar preocupa mai mult înlăturarea piedicilor din viețile noastre, decât înlăturarea celor din țară, o... Oh! Câtă fericire ar fi peste noi și câte imnuri de bucurie s-ar înălța către Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi să strigăm întotdeauna laudă numelui Tău și această laudă să-ți o aducem mai ales prin viața și trăirea noastră. Amin. Așadar, iubiți ascultători, mai adăugăm un singur gând în legătură cu versetul 27 de la Luca 24. Versetul spune... Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Desigur, cei care ne ascultă cu regularitate și aduc aminte că suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus merge împreună cu cei de ucenici care se îndreptau către Emaus în momentul în care ei vorbeau despre el și după ce îi mustră într-un mod delicat și blând pentru necredința lor, ne arată versetul că a început de la Moise și de la toți prorocii, tâlcuindu-le în toate scripturile ce era cu privire la el. Slujitorule a lui Dumnezeu, fratele meu, haideți să învățăm amândoi, de la Domnul Isus, cum să tălmăcim scriptura, adică, așa cum s-a amintit mai sus, din toate cele citite, să-L descoperim pe El ca Mesia și să-L înălțăm în fața oricui. Hai să învățăm de la el că nu există alt izvor în care găsim și să înțelegem adevărul decât Sfânta Scriptură. Drumul cel mai sigur spre înțelepciune adevărată, spre mântuire și desăvârșire, spre statornicire și creștere în credință, nu este nici tradiția, nici speculațiile teologice, nici alte cărți omenești, ci numai Cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, tot știința Lui. Domnul ne-a arătat limpede lucrul acesta. În legătură cu Scriptura, amintim din nou pe Petrețuțea, iată ce spune Dumnealui. Eu sunt iodiocentric în cultura Europei, că dacă scoți Biblia din Europa, atunci Shakespeare devine un glumeț tragic. Fără Biblie, europenii chiar și la orații Premiului Nobel dormeau în creci. Știința și filozofia greacă sunt foarte folositoare, dar nu sunt mântuitoare. Prima carte mântuitoare și consolatoare pe continent, suverană, este Biblia. Există o carte a unui savant american care încearcă să motiveze științific Biblia. Asta e o prostie. Biblia are nevoie de știință cum am eu nevoie de securitate. Și o ultimă observație asupra Bibliei pe care o face lui spune, Luther, cât e el de eretic și de zevzek, a spus două lucruri extraordinare. Că creația autonomă este o cocotă și că nu există adevăr în afară de Biblie. Mie mi-a trebuit o viață întreagă ca să aflu asta. El nu era așa bătrân când a debăcit chestia asta, că era călugăr Augustin. Mie mi-a trebuit însă o viață ca să mă conving că în afară de Biblie nu e niciun adevăr. Shakespeare, pe lângă Biblie, eu demonstrez asta și la Sorbona, e scriitor din Găiești. Am adus și aceste spuse care întăresc atât de minunat adevărurile despre suveranitatea Sfintei Scripturii. Revenind la versetul nostru, să învățăm iarăși de la Domnul Isus că El s-a coborât din cer ca să se jetfească și să propovăduiască Evanghelia și nu s-a rușinat ca să-și împlinească chemarea înaintea unui număr mic de ascultători, două persoane și chiar la un singur om. Binecuvântat să fie minunatul nostru învățător, mântuitor și Domnul Isus Hristos, care ne însoțește pe toate drumurile vieții noastre, ca să ne învețe și să ne păzească. Să o luăm aminte la Sfântului Cuvânt în toată vremea. În versetul 28, naratorul acestei întâmplări, Evanghelistul Luca, ne spune următoarele. Când s-au apropiat de satul în care mergeau, el, Domnul Isus, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Credinciosule fratele meu, Totdeauna când vine Domnul Iisus la tine, să știi că vine numai pentru tine, dar se face că merge mai departe ca să-ți trezească interesul și dorul după el. Prin aceasta, el vrea să te împingă la rugăciune ca să rămână cu tine. Ei place să audă din gura ta cuvinte prin care îl rogi să nu plece. Oare înțelegi tu lucrul acesta? Ferice de tine dacă îl înțelegi. Iată deci una din explicațiile care întăresc cu prisosință necesitatea rugăcinii. Domnului îi place să-L rugăm să rămână cu noi. Ne arată aici versetul că El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Vedeți, Domnul Isus nu silește pe nimeni, ci lasă omului de plină libertate. Roagă-mă să rămân dacă vrei, cu alte cuvinte. El stă înaintea ușii, dar nu o forțează, Ucenicii îl roagă. Le era frică fără străinul acesta plăcut, care în drumul lor i-a întărit prin înțelepciunea și cuvintele lui. Mântuitorul stă și lângă tine, dragul meu, și se face că pleacă mai departe, dar ce bucurie pentru el să audă din gura ta, rămâi cu mine! Cu câtă gingășie și înțelepciune caută el să ne dragostea la toți pentru el, cât și unui față de alții! Câteodată, dragostea pare că vrea să plece, dar tocmai atunci vrea mai mult să rămână. Caută însă un cuvânt sau un semn din partea noastră ca să poată rămâne. Iată, aici este taina multor atitudini care parcă sunt schimbate în Dumnezeu. Spre exemplu, Moise când se roagă lui Dumnezeu ca să nu nimicească poporul, Iona când a fost trimis la Ninive și altele. Să avem de plină încredere în Domnul Iisus în lucrarea începută în noi, că el are tot interesul să o ducă la bun sfârșit. Să nu-i punem însă piedici. În versetul 29 citim despre reacția ucenicilor față de intenția Domnului Isus, cel puțin aparentă, de a pleca mai departe. Iată ce au făcut ei. Dar ei au stăruit de el și au zis: Rămâi cu noi, cât este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. În original, în loc de expresia au stăruit, spune l-au forțat, adică dar ei îl siliseră. Pentru aceasta putem să vedem traducerea de Roma de la 1967. Vedeți câteodată trebuie să, așa zis, forțăm pe Domnul Isus. El se lasă să fie forțat, dar numai atunci când este vorba să rămână cu noi. Îi place să-l forțăm pentru acest scop. Ei au stăruit de el și au zis rămâi cu noi. Trebuie să ajungem la starea să ne placă așa de mult de Domnul Iisus, de felul Lui de a fi, încât să nu mai putem fără El. Aici vrea dragostea Lui să ne aducă, de aceea întrebuințează felurite mijloace, chiar și prefacerea că vrea să plece de la noi. Să căutăm prezența Sa și să stăruim să rămâne cu noi. Să-i cerem să ne învețe adevărul Său, să ne împărtășească dragostea Sa, să ne umple de recunoștință și de bucurie. Și El este cu noi... Atât cât noi suntem cu el. dacă îl căutăm, el se va lăsa găsit de noi. Adeseori suntem împrăștiați sau preocupările noastre vinovate depărtează pe Domnul Isus din inima noastră. Să ne aducem atunci aminte că el vrea să rămână cu noi și să-l rugăm stăruitor, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Nu simțim noi că prezența Domnului ar face din călătoria noastră pământească un întreg drum spre Emaus? Este spre seară, ne spun bolile din trupul nostru. Este spre seară, ne spun sicriile și mormintele. Toată slava omenească este ca floarea ierbii. Este spre seară, ne spun lacrimile pe care le vărsăm când suntem dezamăgiți de oamenii pe care îi iubim, dar ei se poartă cu asprime față de noi și rup legăturile de prietenie încheiate de multă vreme. Toate sunt trecătoare. Numai Domnul Isus, care ne-a chemat și ne-a ales, rămâne statornic în noi, pentru că în El nu este schimbare și nici umbră de mutare. Toate se schimbă, numai El rămâne același în orice timp și în orice loc. Chiar când nu-L vedem, El este cu noi. Când Luther se afla în mare strântorare spirituală, a scris pe ușa camerei sale, vivit, adică El trăiește. Și noi putem spune, de ce ești trist suflete al meu și te mâhnești în mine? Iisus trăiește. Fie binecuvântat numele Lui Cel Mare și minunat în veci. Amin. Iată ce s-a întâmplat. După ce au intrat în casă, la versetul 30, ni se arată că pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit cuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Într-o altă traducere, versetul acesta începe în felul următor. Și a fost așa, pe când ședea la masă cu ei. Primește mai multă claritate istorisirea cu începutul acesta. Domnul Isus are o deosebită plăcere să stea la masă cu noi. Dacă noi vrem cu adevărat și îl rugăm să rămână cu noi, el rămâne cu toată bucuria. Cei doi ucenici au stăruit de domnul ca să rămână și el a rămas cu ei. L-au poftit la masă și el a venit. Dar aici, deși era musafirul lor, totuși s-a purtat ca stăpânul casei. El a luat pâinea cuvântat o frânt o și le-a împărțit-o, așa cum făceau stăpânii casei cu musafirii. Ce minunată trebuie să fi fost acea rugăciune rostită între ucenici întâia oară după învierea sa. Nu-i de mirare că li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Ah, cât pierd aceia care nu poftesc pe Domnul în casa și la masa lor! Pe când dea la masă cu ei, a luat pâine și după ce a bine binecuvântarea, a frânt-o Când te așezi la masă, încetezi orice altă activitate ca să te poți hrăni cu adevărat și hrănindu-te să primești putere pentru lucrarea care ți stă înainte. Domnul Iisus vrea să stea cu noi la masă ca să ne poată da pâinea adevărului său. Dacă nu ne facem timp pentru acest lucru, nu vom primi niciodată pâinea lui binecuvântată. Nicio altă lucrare nu este mai însemnată pentru urmașii lui Hristos ca faptul de a sta la masă împreună cu El. Aici se primește puterea și lumina pentru orice lucrare duhovnicească pe care trebuie să o facem în mijlocul oamenilor. Aici se face creșterea în omul cel nou. Aici se încheagă părtășia adevărată cu El, Mântuitorul și Domnul nostru. În versetul 31 aflăm că atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Ucenicii n-au cunoscut pe Domnul Isus, pentru că El se arătase în altă înfățișare decât cea cunoscută de ei înainte de moartea sa. Vedeți, nu înfățișarea din afară ci adevărul, indiferent în ce chip ni se arată, acesta e Dumnezeu. Pe El să-L ascultăm și să-L urmăm cu toată ființa noastră. Are o deosebită însemnătate faptul că, înainte de descoperirea sa, Domnul Isus a arătat ucenicilor adevărul Scripturii cu privire la El și apoi, după ce acest adevăr le-a dărâmat toate întăriturile vrăjmașe din inimile lor și a aprins pentru El, li s-a descoperit și în chip văzut. Ucenicii au trebuit mai întâi să treacă prin încercarea și întunericul îndoielii, să li se descopere mai întâi adevărurile Scripturii Sfinte, să fie biruiți de acest adevăr și apoi să cunoască în mod fizic pe Mântuitorul cel viu și veșnic. După încercări și întuneric, urmează totdeauna timpul binecuvântat al descoperirii dumnezeiești. Domnul Iisus vrea ca mai întâi să fim încredințați de adevărul Sfintei Scripturi cu privire la El, pentru că acest adevăr este veșnic și fără schimbare, iar apoi, dacă este nevoie, ni se descopere și în chip văzut, dar aceasta pentru scurt timp. Înțelegem acum de ce el, după descoperire, s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Era destul pentru ei adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, care li se vestise pe drum. Cine este plin de credință și de nădejde, este luminat în toate privințele și este destoinic pentru orice lucrare bună. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iată un gând duhovnicesc. Numai când stăm la masă cu Domnul Isus, când primim pâinea adevărului pe care o frânge El înaintea noastră și ne hrănim cu ea, numai atunci ni se deschid ochii duhovnicești ca să-l cunoaștem pe El felul lui de a fi. Nu este vorba aici de cina Domnului. Dar punem în legătură acest gând cu cina Domnului, care și ea este o masă de aducere aminte a jertfei Domnului Hristos. Aici, gustând din pâinea și vinul care ne stau înainte, ni se descopere mai limpede Hristos, trupul Lui, Biserica cea vie, care este o fericită și veșnică unitate. Aici cunoaștem părtășia noastră cu Domnul Iisus și părtășia dintre noi, cei care credem. Aici se întărește în chip văzut această părtășie. Cina Domnului este rânduirea văzută, așezată chiar de el pentru urmașii săi credincioși, ca de fiecare dată ei să-și aducă aminte prin această practică văzută de marea sa jertfă răscumpărătoare și să întărească în felul acesta părtășia lor. Primii creștini stăruiau zilnic în frângerea pâinii, așa cum ni se arată la faptele 2 cu 42. Oare nu ne spune nimic acest lucru? În versetul următor, la versetul 32, după ce Domnul Isus a făcut nevăzut dinaintea lor, citim Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Scriptura este focul lui Dumnezeu care aprinde Duhul omului. Focul acesta apoi îl face să ardă pentru tot ce adevăr frumos, sfânt și dumnezeiesc. Da, cuvântul lui Dumnezeu, nu lămuririle oamenilor asupra cuvântului lui Dumnezeu, acesta este mijlocul obișnuit prin care oamenii se întorc la Dumnezeu. Aceasta se întâmplă pentru a cinsti descoperirea dumnezeiască și pentru ca prin aceasta să învățăm să prețuim această descoperire. Domnul nostru nu a zis numai sfincește ci a adăugat prin adevărul tău și apoi a adăugat cuvântul tău este adevărul. Totuși, Duhul Sfânt trebuie să lucreze prin cuvânt. Cineva a asemănat Scriptura cu un car prin care vine Duhul Sfânt la noi, dar cuvântul și Duhul trebuie să lucreze împreună. Fără Duhul care face viu, carul nu ne aduce mare lucru. Scriptura singură nu face ca inima să ardă noi până când nu este aprinsă de Duhul. Abia după aceea putem să spunem, nu ne ardea inima noi când vorbea cu noi pe drum și ne deschidea Scripturile? Să cinstim Sfânta Scriptură pentru că Duhul Sfânt este autorul, tălmăcitorul, păstrătorul și întipăritorul ei. Nu putem să întrebuințăm ajuns arma pe care Duhul însuși o numește sabia sa, dacă nu stăm de plin și necurmat sub călăuzirea sa. Duhul adevărului lucrează prin cuvântul adevărului. Sfânta Scriptură este cartea adevărului lui Dumnezeu, prin care ajungem la mântuire, la desăvârșire și la fericire veșnică. Nici o carte n-a fost atât de prigonită în lumea stăpânită de tatăl mincinii, diavolul, ca Biblia, cartea adevărului. Împăratul roman deocrețian, în truda lui de a distruge creștinismul, a publicat un decret care pedepsea cu moartea pe toți care aveau Biblia. Chiar și membrii familiei trebuiau executați dacă nu denunțau pe cei ce se făceau vinovați de acest lucru. Doi ani mai târziu, împăratul se lăuda astfel. Am exterminat complet toate scririle creștine. Cu toate acestea, mai târziu, când Constantin a promis o recompensă mare pentru fiecare exemplar din Biblie, care îi va fi adus, a primit în 24 de ore 50 de exemplare. Dușmanii creștinismului s-au trudit zadarnic să distrugă Biblia. Este imposibil, spunea George Washington, să guverneze lumea fără Dumnezeu și fără Biblie. Un alt înțelept spune așa, este imposibil să reduci la sclavie morală sau socială un popor care citește Biblia. Principiile biblice constituiesc temelia libertății umane. Spuneau ucenicii, deci, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Să observăm un lucru de mare însemnătate pentru noi. Domnul Isus, în loc să se descopere îndată, Trezește mai întâi credința ucenicilor în Scriptură. Acesta este felul în care Dumnezeu procedează cu toți. Mai întâi trebuie să învățăm a crede, și aceasta numai prin cuvântul scris al Lui Dumnezeu, după aceea urmează experiența și vederea. Să nu inversăm lucrurile, căci atunci ne rămâne închis adevărul Sfântului Cuvânt. Cine nu cunoaște pe Hristosul Cel din Scripturi, nu va ajunge niciodată să cunoască pe Domnul Isus Hristos și să se bucure de Harul Mântuirii. Cei doi ucenici de pe drumul Emausului s-au bucurat de marea descoperire a Domnului Hristos pentru că pe drum discutau numai despre El. De aceea El s-a apropiat de ei și li s-a descoperit mai întâi din Scriptură, iar apoi și față către față în experiență. De multe ori Domnul nu este între noi pentru că nu vorbim despre El. Calea mântuirii noastre este ca drumul ucenicilor spre Emaus. Mai întâi mergem fără Hristos, Apoi mergem alături de Hristos și la urmă mergem împreună cu Hristos și în Hristos. Un lucru să nu uităm. Hristos ne caută și dacă vrem să ne lăsăm găsiți, atunci El ne dă viață și lumină. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L274 și cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni data viitoare cu ocazia programului următor. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.